Розділ 18. Ми організуємо серію прийомів для збору коштів у найбільших містах Штату. Ми плануємо також взяти участь у телепрограмах «Обличчям донації», «Сьогодні» та «Зустріч із пресою». Схоже, що ми зуміємо. «Адаме, ти слухаєш?» Адам повернувся до Стюарта Нітхема і трьох інших чоловіків, видатних експертів з вивчення громадської думки, і відповів «Так, звичайно, Стюарт». Думав він зовсім про інше. Дженіфер. Він хотів, щоб вона зараз була поруч із ним, ділила хвилювання, викликане передвиборчою кампанією, ділила з ним його життя. Він кілька разів намагався обговорити ситуацію зі Стюартом Нітхемом, але тому щоразу вдавалося змінити тему розмови. Адам сидів, думаючи про Дженіфер та Мері. Він знав, що нечесно порівнювати їх, але не робити цього не міг. Дженіфер стимулює мене, їй все цікаво, і з нею я почуваюсь живим. Мері живе зі мною у своєму приватному маленькому, Мірку. У Дженіфер і в мене тисячі спільних прагнень та бажань. Мері Біч і я не маємо нічого спільного, окрім нашого шлюбу. Я люблю почуття гумору Дженіфер. Вона може посміятися з себе. Мері все сприймає всерйоз. З Дженіфер я почуваюся молодше. Мері здається старшою за свої роки. Дженніфер самостійна. Мері чекає, доки я скажу, що робити. П'ять різних відмінностей між жінкою, яку я люблю, та моєю дружиною. П'ять причин, через які я ніколи не залишу Мері Біч. Розділ дев'ятнадцятий. У середу вранці на початку серпня розпочався процес Конні Гаррет проти Національної автомобільної корпорації. Зазвичай повідомлення про такий процес зайняло б два чи три совці в газетах, але оскільки позивача представляла Дженніфер Паркер, машина преси була запущена на повну потужність. Патрік Магур сидів за столом відповідача, оточений цілою армією помічників у сірих костюмах. Магор був спокійний, майже на межі байдужості, бо він знав, що коні Гарет не з'явиться в суді. Вигляд молодої, красивої жінки, у якої ампутовані руки та ноги, став би потужним емоційним важелем, за допомогою якого можна було б вирвати у присяжних велику суму грошей. Але нема ні дівчини, ні важеля. Патрік Магор Дженніфер Паркер перехитрила саму себе. Склад присяжних був затверджений і процес пішов своїм ходом. Патрік Магур вимовив вступну промову, і Дженніфер мала визнати, що він справді був гарний. Він довго говорив про нещасну долю конні Гарет, говорячи про те, про що збиралася говорити Дженіфер, вкравши таким чином її емоційний заряд. Він говорив про нещасний випадок, наголошуючи на тому що коні послизнулися на льоду і провини водія в цьому не було. «Позивач просить нас нагородити її п'ятьма мільйонами доларів?» Магор недовірливо похитав головою. «П'ять мільйонів доларів. Ви колись бачили стільки грошей?» «Я – ні. Моя фірма має справу з пливовими клієнтами, але я маю вам сказати, що за всі роки моєї юридичної практики я ніколи не бачив одного мільйона, навіть півмільйона. За словами присяжних, він зрозумів, що вони теж не бачили. Захист має намір представити свідків, які були присутні при нещасному випадку. То був нещасний випадок. Ми покажемо всім, що у цій справі немає вини корпорації. Ви помітили, звичайно, що людина, яка порушила процес, Конні Гарретт, Відсутня сьогодні у судовій залі. Її адвокат повідомив судді Сільверману, Сі що вона не з'явиться тут і надалі. Коні Гарет немає зараз там, де вона мала б бути. Але я вам скажу, де вона. Вона сидить удома і підраховує гроші, які, як вона думає, ми дамо їй. Вона чекає, щоб її телефон задзвонив, і її адвокат повідомив би, Скільки мільйонів вона висмактала із нас? Ми з вами знаємо, що якщо стався нещасний випадок, до якого залучено велику корпорацію, завжди знаходяться люди, які відразу ж скажуть, ну це багата компанія, вона може багато собі дозволити. Давайте візьмемо з неї все, що можна. Він зробив паузу. Конні Гарретт немає сьогодні в судовому залі, Бо вона не наважилася подивитися вам у вічі. Вона знає, що те, що вона збирається зробити, є аморальним, а ми збираємося залишити її з порожніми руками, що стане уроком для інших людей, які, можливо, спробують робити те саме в майбутньому. Особа має відповідати за свої вчинки якщо ви послизнулися на вулиці, ви не повинні звинувачувати в цьому Всевишнього. І ви не повинні намагатися отримати ні за що п'ять мільйонів доларів. Дякую вам. Він повернувся до Дженіфер і вклонився їй. Потім прийшов до свого стільця і сів. Дженіфер підвелася і підійшла до присяжних. Вона вивчала їхні обличчя, намагаючись оцінити враження, зроблене ними Патріком Магором. «Мій шановний колега сказав вам – що Конні Гарет не буде у цьому залі під час процесу. Це правильно. Вона показала на порожнє місце за столом позивача. Ось тут. Мала сидіти вона, якби вона була тут, але не на цьому стільці, а в спеціальному кріслі-каталці. У ньому вона мешкає. Коні Гарет не буде в цьому залі, але ще до того, як процес закінчиться, ви матимете можливість познайомитися із нею і дізнатися її так само, як знаю її я. На обличчі Магора з'явився стурбований вираз, він нахилився до одного зі своїх помічників і щось шепнув йому. Дженніфер продовжувала. Я слухала промовисти виступ містера Магора і повинна сказати, що була зворушена. Моє серце обливалося кров'ю від жалю до цієї кампанії мультимільйонеру, яку безжально атакує 24-річна дівчина, яка не має рук і ніг. Ця дівчина зараз сидить біля телефону, жадібно очікуючи, що задзвонить телефон і їй скажуть, що вона багата. Їй голос упав. Але навіщо їй багатство? Щоб піти та купити діаманти для рук, яких вона не має? купити нові туфельки для ніг, яких вона не має, купити гарні сукні, які вона ніколи не зможе одягнути, машину, щоб їздити на вечірки, на які її ніколи не запросять. Ви тільки подумайте, скільки задоволення вона може отримати за ці гроші. Дженіфер говорила дуже тихо та щиро, і її очі дивилися прямо в обличчя присяжних. Містер Магур ніколи не бачив одразу стільки грошей. Я теж. Але ось що я вам скажу. Якби я прямо зараз запропонувала комусь із вас 5 мільйонів готівкою і попросила б замість ваших ніг і пару і рук, не думаю, що такі гроші здалися б вам великою сумою. Закон у цій справі гранично зрозумілий, пояснювала Дженніфер. У попередньому процесі, який позивач програв, відповідачі знали про дефект гальмівної системи у їхніх вантажівках, але приховали цю інформацію від позивача та суду. Вчиняючи так, вони діяли незаконно, і це сталося основою нового процесу. Згідно з останнім урядовим оглядом, Основними причинами аварії на дорогах є несправності шин, гальм та кермових систем. Я хочу навести кілька цифр. Патрік Магур уважно стежив за реакцією присяжних, а в цьому він був експертом. Коли Дженіфер перейшла до статистики, присяжні явно нудьгували і йшлося вже про скалічену дівчину. Не про неї, а про вантажівки, гальмові відстані і несправні гальма. Магор дивився на Дженіфер і думав. Вона не така розумна, як про це говорять. Якби він був на іншому боці, захищаючи Коні Гарет, то він би ігнорував статистику та проблеми механіки, а грав би тільки на емоціях присяжних. Вона ж робила зовсім протилежне. Він відкинувся на стінку стільця та розслабився. Дженіфер наблизилася до судді. Ваша честь! З дозволу суду я хотіла б надати речовий доказ номер один. «Якого типу є доказ?» – запитав Сільверман. Спочатку я обіцяла присяжним, що вони побачать конні гарет. Оскільки вона не може бути тут особиста, я хочу показати кілька її зображень. Я не заперечую. Суддя звернувся до Магора. «У вас є заперечення?» Той підвівся, рухаючись повільно, але тямлячи швидко якого типу зображення? Дженіфер відповіла – декілька знімків, знятих у коні вдома. Патрік Магор вважав би за краще, щоб цих знімків не було, але з іншого боку, фотографія покаліченої дівчини, яка сидить в інвалідному візку, безперечно буде менш драматичною, ніж її дійсний образ. І ще один фактор потрібно було врахувати. Якби він заперечував, це не викликало б симпатії щодо нього з боку присяжних. Він сказав «Звісно, ні». «Дякую». Дженіфер кивнула Дану Мартіну. Двоє чоловіків у задньому ряду встали і пройшли вперед, несучи доладний екран і кінопроектор. Патрік Магор підвівся здивований. Стривайте, що це таке?» «Картинки, які ви дозволили продемонструвати». Магор стояв, мовчки киплячі. Дженіфер нічого не говорила про кіно. Але було запізно заперечувати. Він кисло кивнув і знову сів. Дженіфер встановила екран так, щоб присяжним і судді Сільверман добре було видно. Чи можна затемнити кімнату, ваша честь? Суддя кивнув Бейліфу, та штори були опущені. Вона підійшла до проєктора, увімкнула його, і екран ожив. Протягом наступних 30 хвилин жодного звуку не було чути у залі. Для зйомок фільму Дженніфер найняла професійного оператора та молодого зібного режисера. Вони зняли один день з життя Конні Гарет, і це була жахлива реальна розповідь. Не було місця уяві. Фільм показував, як молоду красуню-калеку беруть вранці з ліжка, несуть у туалет, миють, як маленьку безпарадну дитину, годують, одягають. Дженіфер кілька разів переглянула цей фільм, і зараз, знову дивлячись його, вона відчувала знайому грудку в горлі, очі її були сповнені сліз, і вона знала, що мали відчувати суддя, присяжні і глядачі в залі. Коли фільм закінчився, Дженіфер повернулася до судді Сільвермана. У мене все. Присяжні були відсутні протягом 10 годин, і з кожною хвилиною ентузіазм Дженіфер танув. Вона була впевнена у негайному вердикті. Якщо Фім справив на них таке ж враження, як на неї, рішення не мало зайняти у них більше години чи двох. Коли вони пішли, Патрік Магор був упевнений, що програв справу що знову недооцінив Дженніфер Паркер. Але в міру того, як години йшли, а присяжні не поверталися, у нього почала міцніти надія на кращий результат. Їм не потрібно було так багато часу, щоб ухвалити емоційне рішення. Схоже, що все буде гаразд, думав він. Чим довше вони сперечаються, тим більше остигають емоції. За кілька хвилин до півночі, Старшина присяжних надіслав записку судді Сільверману. Той прочитав її, потім покликав обох адвокатів. Коли Дженіфер і Магор стали проти нього, суддя сказав «Я хочу ознайомити вас із змістом записки, яку я отримав від старшини присяжних. Вони запитують мене, чи мають вони право присудити Конні Гаррет понад 5 мільйонів, які вимагає її адвокат. Дженніфер відчула раптове запоморочення. Вона глянула на Патріка Магора. Його обличчя побіліло. «Я поінформував їх», – продовжував суддя, «що вони мають право назвати будь-яку суму, яку вважають справедливою». За півгодини присяжні повернулися до зали. Старжина присяжних сповістив, що вони ухвалили рішення на користь позивача. Збитки мають бути відшкодовані у розмірі 6 мільйонів доларів. Це була найбільша винагорода за шкоду, присуджену одній людині в історії штату Нью-Йорк. Розділ 20. Увійшовши наступного ранку до свого кабінету, Дженніфер побачила на столі розкладені вієлом газети. І вона, Дженніфер, була на першій сторінці кожної із них. У газі стояв букет чудових троянд. Вона посміхнулася. Адам знайшов час, щоб надіслати їй троянди. Вона розгорнула записку і прочитала. «Вітаю! Майкл Моретті!» Синтія повідомила по інтеркому. «Містер Уорнер на зв'язку!» Дженніфер схопила слухавку. Вона намагалася не видати свого хвилювання. «Хеллоу, любий!» «Ти знову впоралася з цим!» Мені пощастило, поталанило твому клієнту. Це щастя, мати такого адвоката. Ти маєш чудово почуватися. Втікали думки. Виграючи справу, я почуваюся добре. Чудово я почуваюся, тільки перебуваючи з ним. Так, я маю повідомити щось важливе, сказав він. Ми можемо зустрітися після ленчу. У Дженіфер впало серце. Тільки одну важливу річ міг їй повідомити Адам. Він не збирається більше зустрічатися з нею. «Так, так, звичайно. У Маріо. Сьогодні увечері?» «Добре». Вона віддала троянди Синтії. Адам чекав на неї, сидячи за далеким столиком у залі ресторану. «Він боїться опинитися в незручному становищі, якщо я закачу істерику», – подумала вона – ні, вона намагатиметься не плакати у його присутності. Вона побачила його худе, стомлене обличчя і вирішила зробити все можливе, щоб полегшити йому пояснення. Вона сіла, і він узяв її руки у свої. «Мері Біч дає мені розлучення», – сказав він. Дженніфер дивилася на нього, не в змозі вимовити жодного слова. «Саме Мері». Розпочала цю розмову. Вони щойно повернулися з прийому, де виступав Адам. Вечір пройшов із величезним успіхом. Дорогою додому вона мовчала, він відчував її напруження. Він спитав, Я думаю, вечір пройшов добре, Люба, так, Адам. Більше вони не сказали жодного слова, поки не приїхали додому. Хочеш випити трохи перед сном? запитав він. Ні. «Нам треба поговорити». «Так, про що ж?» Вона глянула на нього і сказала. «Про тебе та Дженніфер Паркер». Це було схоже на удар. Він вагався, не знаючи, чи зізнатися йому у всьому, чи вже все заперечувати. «Я давно вже знаю про це. Я не говорила нічого, бо хотіла вирішити, що робити. Мері, я... Дозволь мені закінчити». Я знаю, що наші стосунки не були такими, як хотілося б. У певному відношенні я, можливо, не була такою гарною дружиною, якою мала би стати. У тому, що трапилося, немає твоєї провини. Я... Будь ласка, Адаме, це дуже тяжко для мене. Я ухвалила рішення. Я не стоятиму на твоєму шляху. Він дивився на неї, не вірячи. Я не... Я дуже люблю тебе, щоб завдавати тобі болю. На тебе чекає блискуче політичне майбутнє. Я не хочу, щоб щось завадило цьому. Безперечно, я не зможу зробити тебе абсолютно щасливим. Якщо Дженніфер Паркер зможе це зробити, я хочу, щоб вона була із тобою. Він мав відчуття нереальності того, що відбувалося, Ніби ця розмова відбувалася під водою. «Що буде з тобою?» – вона посміхнулася. «Все буде добре. Не турбуйся за мене. Маю свої плани». «Я… я не знаю, що сказати. Не треба нічого казати. Я сказала за нас обох. Якщо я чіплятимусь за тебе, роблячи цим тебе нещасним, це не принесе нам добра». «Я впевнена, що Дженніфер Паркер заслуговує на любов, інакше б ти до неї так не ставився». Вона підійшла до Адама і обійняла його. «Не засмучуйся, Адаме. Те, що я роблю, принесе користь нам обом. Ти чудова. Дякую». Вона ніжно провела кінчиками пальців по його обличчю. «Мій милий Адам». Я завжди була твоїм найкращим другом. Завжди. Вона присунулася ближче і поклала йому голову на плече. Він ледве чув її м'який голос. Ти так давно не тримав мене у своїх обіймах, Адаме. Ти не мусиш говорити мені, що ти любиш мене. Але, може, ти захочеш ще раз обійняти мене і лягти зі мною. останнє разом. Він думав про це зараз і сказав Дженіфер. Розлучення було її ідеєю. Він продовжував говорити, але вона не чула його слів, вона чула лише музику. Їй здавалося, що вона пливе, ширяє, вона готувала себе до того, що він скаже їй про необхідність розлучитися, а тепер? Це було вище її сил. Вона розуміла, якою хворобливою була для нього сцена з дружиною, і вона раніше ніколи не любила його з такою силою, як у цей момент. Вона відчувала, як упав з її душі смертельний тягар, і вона могла знову дихати. Адам говорив, «Мері Біч поводилася молодцем. Вона незмагненна жінка, вона щира, рада нашому щастю. Оце важко повірити». Ти не розумієш. Останнім часом ми жили із нею як брат і сестра. Я ніколи не обговорював це з тобою, але... Він зам'явся. Мері Біч і я... Ми... Вона не мала ніколи сильних бажань. Розумію. Вона хотіла б зустрітися з тобою. Думка про це стривожила Дженніфер. Я не думаю, що зможу, Адаме. Мені буде не по собі. Повір мені. Якщо ти хочеш, щоб я це зробила, то звичайно. Дякую, Люба, я підвезу тебе. Може, краще я піду сама? Наступного ранку Дженніфер їхала по шосе Рівер-Парквей, прямуючи до кордону штату. Це був прохолодний ранок, і їзда приносила задоволення. Вона включила в машині приймач і намагалася подолати нервозність, викликану майбутньою зустрічю. Будинок у орнерів був чудовий особняк, побудований в голландському стилі, і він був так розташований, що дивився на гудзон. Будівлю оточував чудовий зелений газон. Дженніфер під'їхала до головного входу. Вона зателефонувала і їй відчинила двері приваблива жінка років 35. Найменше Дженніфер очікувала побачити сором'язливу жінку, яка взяла її за руку. Тепло посміхнулася і сказала «Я Мері Біч, будь ласка, заходьте». На дружині Адама була бежева вовняна спідниця і шовкова блуза, досить відкрита, щоб можна було бачити зрілі, але ще привабливі груди. Її обличчя обрамляло світло-каштанове волосся, що гарно гармоніювало із блакитними очима. Перли на її шиї не можна було сприйняти за штучні. У ній відчувалася порода. Інтер'єр будинку приваблював широкими просторими кімнатами, заповненими антикваріатом та гарними картинами. Слуга подав чай у вітальні. Коли він прийшов із кімнати, Мері Біч сказала. «Я впевнена, що ви маєте дуже любити Адама», – Дженніфер змусила себе відповісти – «Я хочу, щоб ви знали, місіс Орнер, що ніхто з нас не планував», – Мері Біч поклала долоню на руку Дженіфер. «Вам нема потреби говорити мені про це?» «Не знаю, чи сказав вам Адам, але наш шлюб уявився шлюбом із вічливості. Ми знали один одного з дитинства. Я вважала, що покахала його з першого погляду». «Ми відвідували ті самі вечірки, у нас були спільні друзі, і я думала, що ми неминуче повинні одружитися. Зрозумійте мене правильно. Я досі обожнюю Адама і впевнена, що він обожнює мене. Але люди змінюються. Чи не так? Так». Дженіфер подивилася на неї, і її сповнило почуття глибокої подяки. Сцена, яка мала бути огидною, – Виявилася теплою і дружньою. Адам мав рацію. «Мері Біч була мила жінка. Я вам дуже вдячна», – сказала Дженіфер. «І я вдячна вам». Мері Біч з ніяку віло посміхнулася. «Зрозумійте, я його теж дуже люблю. Я збиралася розлучитись негайно, але заради Адама краще трохи почекати до закінчення виборів». Дженніфер так була зайнята власними думками, що забула про вибори. Мерібіч продовжувала. «Усі впевнені, що Адам буде сенатором, а розлучення, безперечно, негативно позначиться на його шансах. Залишилося всього шість місяців, тому я вирішила, що для нього буде краще, якщо я трохи почекаю». Вона подивилася на Дженіфер. «Вибачте, а вас це влаштовує?» Звичайно, відповіла Дженіфер. Їй тепер доведеться думати зовсім інакше. Її майбутнє пов'язане з Адамом. Якщо він стане сенатором, вона житиме з ним у Вашингтоні. Їй доведеться припинити свою юридичну практику тут, але це не має значення. Ніщо не має значення, крім того, що вони будуть разом. Дженіфер сказала, Адам буде чудовим сенатором. Мері Біч підвала голову і посміхнулася. «Моя Люба, коли Адам буде прекрасним президентом...» Коли вона повернулася до своєї квартири, пролунав дзвінок. «То був Адам. Тобі сподобалася, Мері Біч?» «Адам, вона чудова. Вона про тебе сказала те саме. Мені доводилося читати про старий південний шарм, але з ним стикаєшся нечасто. У Мері Біч він є». Вона справжня леді. І ти теж, Люба. Де б ти хотіла повінчатися? Я думаю, що нам треба з цим почекати, Адаме. Зачекати на що? Кінця виборів. Розлучення може зашкодити твоїй кар'єрі. Моє особисте життя стане твоїм публічним життям. Нам не варто робити те, що може знизити твої шанси. Ми можемо Зачекати шість місяців. Я не хочу чекати. Я теж любий, Дженніфер усміхнулася. І ми не чекатимемо, так? Розділ 21. Вони зустрічалися з Оленчем майже щодня, і разів зо два на тиждень він проводив ніч у її квартирі. Їм доводилося бути ще обережнішими, ніж будь-коли, оскільки виборна кампанія розгорялася і його ім'я набувала національної популярності. Він виступав на зборах і прийомах, і його думка з найважливіших державних питань дедалі частіше цитувалася в пресі. Адам та Стюарт Нітхем пили свій традиційний ранковий чай. «Бачив тебе сьогодні у програмі «Сьогодні», – сказав Нітхем. Хороша робота, Адам. Ти впорався з кожним пунктом. Я розумію, чому вони тебе запросили. Стюарте, я ненавиджу подібні уявлення. Я почуваюся нікчемним актором, який грає на сцені. Стюарт спокійно кивнув головою. Це саме те, що представляють політики, Адам. Актори, які грають ту роль, яку бажає публіка. Якби політики діяли власними силами, Незважаючи на публіку, наша країна перетворилася б на прокляту монархію. Мені не подобається, що вибори до державних установ перетворюються на змагання особистостей. Стюарт Нітхем посміхнувся. «Скажи спасибі, що ти особистість, мій хлопчику. Твій рейтинг зростає з кожним тижнем». Він налив ще чаю. «Повір мені, це лише початок. Зараз сенат». «Потім ціль номер один. Ніщо не зупинить тебе!» Він зробив ковток. «Якщо ти, звичайно, не зробиш якоїсь дурниці!» Адам глянув на нього. «Що ви маєте на увазі?» Нітхем, не поспішаючи, витер губи серветкою. «Твій суперник? Бандит із великої дороги. Б'юся об заклад, що він зараз вивчає твоє життя під мікроскопом. Я сподіваюся...» що йому нічого не вдасться знайти. Так, губи Адама ворухнулися абсолютно автоматично. Чудово, як Мері Біч. Адам та Дженіфер провели вікенд на віллі у Вермонті, яку вони орендували в одного з друзів Адама. У чистому освіжаючому повітрі відчувалося наближення зими. Це був прекрасний вікенд, комфортабельний і розслаблюючий, з тривалими прогулянками в день, іграми та легкою розмовою біля мерехтливого каміна. Вони уважно вивчали надільні газети. Адам був попереду у кожному опитуванні виборців. Їм подобався його стиль, його чесність, розум і відвертість. Його порівнювали із Джоном Кеннеді. Адам, сидячи в кріслі перед каміном, спостерігав, як відблиски полум'я грають на його обличчі. На її обличчі. Як тобі подобається бути дружиною президента? Вибач, але я вже люблю сенатора. Ти будеш розчарована, якщо я не виграю, Дженніфер. Так, я хочу того ж, що ти хочеш, Любий. Моя перемога означає переїзд до Вашингтона. Коли ми разом, більше нічого не має значення. А як же твоя адвокатська практика? Вона посміхнулася. Я чула, що у Вашингтоні є адвокати. А якщо я захочу, щоб ти не працювала? Я не працюватиму. Але я не захочу цього. Надто вже ти гарна в цій справі. Найбільше хочу бути із тобою, Адам. Я так тебе люблю. Він погладив її волосся. Я теж кохаю тебе. Дуже. Вони пішли до спальні, обнявшись і заснули пізно. У неділю пізно ввечері вони повернулися до Нью-Йорку. Дженіфер пересіла до своєї машини, яку залишила на стоянці. Адам повернувся до своєї оселі, а Дженіфер поїхала до себе. Її дні були заповнені до краю. Якщо вона думала, що була дуже зайнята раніше, то тепер вона працювала просто несамовито. Вона представляла в суді, транснаціональні корпорації, які злегка обійшли закон, сенаторів із їхніми політичними труднощами, що потрапили в біду кінозірок. До неї зверталися за допомогою президенти банків та грабіжники банків, політики та керівники профспілок. Гроші протікали з усіх боків, але не це було головним для неї. Вона виплачувала великі премії своїм співробітникам та робила їм щедрі подарунки. Вона була прийнята до американської колегії судових адвокатів, що здивувало навіть Кена Бейлі. «О, Боже!» – сказав він. «Ти знаєш, що туди допущено лише один відсоток адвокатів усієї країни? Я їхня жінка, я їхній талісман!» – засміялася вона. Коли Дженніфер представляла інтереси підсудного з Манхеттена, вона знала виразно, що звинувачення представлятиме Роберт Дісільва особисто, або він неофіційно керуватиме ним. Його ненависть до Дженіфер зростала з кожною перемогою. Під час одного з процесів, який вона вела проти окружного прокурора, Дісільва представив як свідків 12 видатних експертів. Дженіфер експерти не знадобились. Вона сказала присяжним, якщо нам потрібно збудувати космічний корабель або розрахувати відстань до зірки, ми запрошуємо фахівців. Але коли потрібно зробити щось важливе земне, ми збираємо для цього 12 звичайних людей. І, наскільки я пам'ятаю, засновник християнської релігії чинив так само. І вона виграла цю справу. Одним із ефектних прийомів, винайдених нею, було звернення до присяжних з наступними словами. «Я знаю, що слово «закон» та «судова зала» звучать для вас лякаюче і далеке від вашого повсякденного життя. Але ви повинні постаратися не думати про це і зрозуміти, що ми тут маємо справу зі справедливістю і несправедливістю, проявленою щодо людських істот, подібних до нас». Давайте уявимо, що ми сидимо у моїй вітальні і розмовляємо про те, що трапилося з цим нещасним звинуваченим, з цією близькою нам людською істотою. І під дією цих слів присяжні подумки переносилися у вітальню Дженніфер. Цей прийом чудово спрацьовував на її користь, але одного разу, коли вона захищала клієнта проти окружного прокурора Дісільва, він підвівся і звернувся до присяжних. Я хочу, щоб ви забули, що ви перебуваєте в суді. Уявіть, що ви сидите у моїй вітальні, і ми говоримо про ті жахливі вчинки, які зробив обвинувачений. Кенбелі прошепотів до Дженіфер: Чуєш, що робить цей ублюдок? Він краде твої думки? Не турбуйся про це, холодно сказала вона. У свою чергу, вона звернулася до присяжних. «Леді та джентльмени, я ніколи не чула нічого обурливішого, ніж те, що сказав окружний прокурор. Я навіть подумала, що я недочула. Як він посмів сказати вам, щоб ви забули, що перебуваєте в суді? Ця судова зала – одна з найважливіших завоювань нашої нації. Це основа нашої свободи. І те, що окружний прокурор запропонував вам забути, «Де ви знаходитесь, забути дану вами клятву, я вважаю шокуючим і негідним вчинком. Я прошу вас, леді та джентльмени, пам'ятати, де ви знаходитесь, і пам'ятати, що ми зібралися сюди, щоб бути присутніми під час торжества справедливості та правосуддя, простежити за тим, щоб обвинуваченому було винесено справедливий вирок». Присяжні схвально закивали. Вона подивилася на сіл, за яким сидів Дісільва. Сільва. Він дивився перед собою за склинілим поглядом. Клієнта Дженіфер було виправдано. Після кожної перемоги Дженніфер у суді на її столі з'являлися чотири дюжини червоних троянд із карткою від Майкла Моретті. Щоразу вона рвала її, а квіти віддавала Синтії. Нарешті вона надіслала йому листа з проханням не надсилати більше квітів. Коли вона повернулася із суду, вигравши чергову справу, п'ять дюжин троянд чекали її на столі. Розділ 22 Нові газетні заголовки принесли Дженніфер справу пограбування дощового дня. З обвинуваченим її познайомив отець Райан. «Один з моїх друзів має певні труднощі», – почав він. І вони обоє розрегаталися. Друг виявився Паулем Ріхардом, якого звинуватили у пограбуванні банку на суму 150 тисяч доларів. Грабіжник увійшов у банк, одягнений у довгий дощовик, під яким був захований обріз. Піднятий комер плаща закривав обличчя. Потрапивши всередину банку, грабіжник, погрожуючи касиру зброєю, змусив віддати йому всі наявні гроші. А потім втік у автомобілі, що його чекав. Декілька свідків бачили, машину що від'їжджала зелений седан, але номер його був заліплений брудом. Справою про пограбування банку займалася ФБР. Там заклали вихідні дані до центрального комп'ютера, і той видав ім'я Пауля Ріхарда. Дженніфер відвідала його на Рікер Айленд. Клянуся богом, я не робив цього, сказав Пауль краснолиций чоловік з наїмними блакитними очима. Йому було за 50, і він здавався дещо за старим для грабіжника банків. «Мене не хвилює, винні ви чи ні», – пояснила Дженніфер. «але в мене є одне правило – я не представлятиму клієнта, який мені бреше». Клятви вже давно не справляли на неї жодного враження. Клієнти клялися – у своїй невинності життям своїх матерів, дружин, дітей, коханок. Якби Бог приймав ці клятви всерйоз, то намітилася б тенденція до зменшення чисельності населення. Вона спитала, як ви вважаєте, чому ФБР заарештувала саме вас? Той відповів без вагання. Тому що десять років тому я проробив таку ж роботу і був настільки дурний, що дозволив упіймати себе. Ви скористалися обрізом, захованим під дощовик? Правильно, я почекав, поки піде дощ, а потім увійшов до банку. Але востанє ви були ні до чого? Так, якийсь хитрий ублюдок скопіював мої дії. Попереднє слухання справи проходило під головуванням судді Фреда Сівенса, прихильника суворої дисципліни. Подайкували, що, на думку цього судді, всіх карних злочинців слід відправляти на безлюдний острів, де б вони залишалися до кінця свого життя. Він вірив, що правильні були ісламські традиції давнини, дотримуючись яких людині, спійманої на злодійстві, вперше, відрубували ліву руку, а вдруге праву. Найгіршого суддю вона й уявити не могла. Вона покликала Кена Белі. Кен. Я хочу, щоб ти розкопав усе, що потрібно, про суддю Сівенса. Суддя Сівенс? Він прямий, як стріла. Він? Я сама знаю, який він. Але зроби це, будь ласка. Федеральним обвинувачем був призначений старий професіонал на ім'я Картер Джіферт. І що ви думаєте про свого клієнта? Запитав він. Дженніфер обдарувала його невинним поглядом. Невинний, звичайно. Він сердонічно засміявся. Із суддею Стівенсом це не пройде. Я вважав, що ви збираєтеся звести справу до суду присяжних. Ні, а він підозріло глянув на Дженніфер. Ви що? Збираєтеся віддати вашого клієнта прямо в руки кату? Це правда, Джиферд посміхнувся. Коли-небудь вас зігнуть у дугу, Дженніфер, але я не можу на це чекати. Сполучені Штати Америки проти Пауля Ріхарда обвинувачений тут. Судовий клерк відповів Так, ваша честь. Адвокати, будь ласка, підійдіть та назвіть себе. Дженніфер та Картер Джиферд підійшли до судді Стівенса. Дженніфер Паркер представляє обвинуваченого. Картер Джиферд представляє уряд США. Суддя Стівенс звернувся до Дженіфер. Мені відома ваша репутація, міс Паркер, тому я повинен прямо зараз попередити вас, що не маю намір марнувати час. Я не зазнаю ніяких викрутас у цій справі. Я хочу без затримок провести попередні слухання та встановити дату процесу якнайшвидше. Припускаю, що ви хочете суду присяжних, та ні, ваша честь. Суддя Сівенс здивовано глянув на неї. «Ви не просите суду присяжних?» «Так, тому що я вважаю, що суд не буде потрібний». Картер Джиферд різко обернувся до неї. «Що?» «На мою думку, ви не маєте достатніх підстав, щоб залучити мого клієнта до суду». Джиферд уривчасто сказав. «Вам знадобиться це довести». Він звернувся до судді Стівенса. «Ваша честь, уряд має дуже сильну позицію». «Абвинуваченого вже одного разу було засуджено за такий самий злочин, скоєний у такій же манері. Винний перебуває зараз тут, і звинувачення не має наміру припиняти проти нього справу». Суддя Стівенс звернувся до Дженіфер. «Суд вважає, що є достатні підстави для висунення звинувачення та порушення кримінального процесу. Ви хочете щось додати?» «Так, ваша честь». Немає жодного свідка, який міг би впізнати Пауля Ріхарда. ФБР не спромоглося знайти навіть частини викрадених грошей. Фактично, єдине, що пов'язує обвинуваченого із цим злочином – це уява обвинувача. Суддя подивився зверху вниз на Дженіфер і спитав загрозливо тихо. «А що ви скажете про вибір, зроблений комп'ютером?» Дженіфер зітхнула. Це ставить перед нами проблему, ваша честь. Суддя Стівенс похмуро посміхнувся. Так, звичайно, легко звентежити живого свідка, але нелегко спантеличити комп'ютер. Дженніфер знову кивнула. Так, ваша честь. Дженніфер обернулася до нього. ФБР скористалася IBM 370 168, чи не так? Так. Це найбільш досконале обладнання у світі. Суддя Стівенс запитав Дженіфер. Захист має сумніви щодо ефективності комп'ютера? Навпаки, Ваша честь. Тут є запрошений мною експерт, який працює в компанії, що виробляє цю серію. Він складав програму, яка видала ім'я клієнта. Де він? Дженіфер повернулася і вказала на високого худого чоловіка, що сидить на лаві. Той нервово подався вперед. «Це містер Едвард Монро. Якщо ви спокусили мого свідка, – вибухнув Джіферд, – то я…» «Я тільки попросила містера Монро запитати комп'ютер, чи є інші можливі підозрювані. Я вибрала 10 чоловіків, подібні до основних характеристик з моїм клієнтом». З метою ідентифікації містер Монро заклав у комп'ютер відомості про їх вік, зріст, вагу, колір очей, місце народження. Загалом ту саму інформацію, яка дозволила комп'ютеру назвати ім'я мого клієнта. Суддя Сівенс спитав нетерпляче «До чого ви хилите, міс Паркер?» Комп'ютер вибрав одного з десяти як головного підозрюваного в пограбуванні банку. Суддя Стівенс звернувся до Едварда Монро. «Це правда?» «Так, ваша честь». Він вийняв з портфеля аркуш-паперу. Беллів взяв його в Монро і передав судді. Той глянув на листок і почервонів. Він глянув на Едварда Монро. «Це що, жарт?» «Ні, ваша честь». «Комп'ютер вибрав мене, як можливого підозрюваного?» «Так, ваша честь». Дженніфер пояснила. Комп'ютер не має інтелекту, ваша честь. Він лише реагує на інформацію, яку в нього заклали. У вас і мого клієнта виявилися однаковими: вага, зріст і вік. Ви обидва водите зелений седан і народилися в тому самому штаті. Так само такі самі докази має і звинувачення. Єдина відмінна риса цієї справи це спосіб скоєння злочину. Коли 10 років тому Пауль Ріхард пограбував таким чином банк, мільйони людей прочитали про це у газетах. Кожен із них міг скопіювати його. І хтось просто зробив це. Вона показала на аркуш паперу в руках судді. Це показує, наскільки хитка насправді позиція звинувачення. Картер Джіферд Видавив і себе ваша честь, і затнувся, він не знав, що сказати. Суддя Стівенс ще раз подивився на клаптик паперу у своїй руці, потім на Дженіфер. Що б ви зробили, якби суддею був хучий і молодший чоловік і якби він їздив у блакитній машині? Комп'ютер видав мені 10 інших можливих злочинців, відповіла вона. Наступним я вибрала б окружного прокурора Роберта Дісільва. Дженніфер сиділа у своєму кабінеті, читаючи газети, коли Синтія повідомила, містер Пауль Ріхард тут, пустіть його, Синтія. Він увійшов у кабінет, одягнений у чорний дощовик, і тримав у руках коробку цукерок, перев'язану червоною стрічкою. Я тільки хотів подякувати вам. Бачите, іноді правосуддя тріумфує. «Я їду з міста. Мені потрібна невелика відпустка!» Він передав Дженіфер коробку на знак, на знак вдячності. «Дякую, Пауль!» Він із захопленням дивився на нею. «Я думаю, що ви надзвичайні!» І він вийшов. Дженіфер дивилася на коробку, що лежала на столі, і посміхалася. Вона отримувала й менше, займаючись друзями отця Райана. Якщо вона й багатіла, то в цьому не було провини отця Райана. Вона розв'язала стрічку і відчинила коробку. Усередині лежала 10 тисяч доларів готівкою. Виходячи одного вечора з будівлі суду, вона побачила біля узбіччя великий чорний лімузин. Коли вона проходила повз машину, з неї вийшов Майкл Моретті, наздогнав її і загородив шлях. «Я чекав на вас!» «Ідіть з дороги», – сказала Дженіфер. Її обличчя палало гнівом, і вона була ще красивішою, ніж він пам'ятав. «Гей», – сказав він, – «охолоніть, я хочу поговорити з вами, а ви мусите мене послухати. Я заплачу вам за витрачений час». «У вас не вистачить грошей». Вона спробувала обійти його, але він узяв її за руку. «Будьте ж розсудливі, ви не дізнаєтесь, від чого ви відмовляєтесь, якщо не вислухаєте мене». «Десять хвилин – це все, про що я прошу. Я підвезу вас до контори, і ми поговоримо дорогою». Вона вивчала його деякий час, потім сказала, «Я поїду з вами за однією умови. Я хочу, щоб ви відповіли на одне запитання». Він кивнув головою. «Давайте». «Чия це ідея була підсунути мені канарку?» Він відповів без вагання. «Моя». Отже, тепер вона знала, вона могла б убити його. Дженніфер сіла в машину, Майкл Маретті сів поруч із нею. Вона помітила, що він дав водієві адресу контори, не питаючи її в неї. Коли лімузин рушив, він сказав, я радий, що ви робите такі великі справи. Вона не удостоїла його відповіддю. Я справді радий за вас. Ви ще не сказали, що вам потрібно від мене. Я хочу зробити вас багатою. Дякую, я досить багата. І її голос був сповнений зневаги, яку вона відчувала до нього. Його обличчя спалахнуло. Я хочу зробити вам ласку, а ви чините опір. Дженіфер подивилася йому в обличчя. Мені не потрібні ніякі ласки від вас. Мареті сказав примирливим тоном Окей, можливо, я неправильно висловився. Слухайте, я можу посилати до вас багато клієнтів. «Важливих клієнтів. Великі гроші. Ви не знаєте?» Дженніфер перервала його. Містере Моретті, зробіть ласку нам обом. Не говоріть більше ні слова. Але я можу. Я не хочу представляти ні вас, ні будь-кого з ваших друзів. А чому ні? Тому що якщо я представлятиму когось із вас, я перетворюся на вашу власність». «Ви неправильно розумієте», – заперечив Майкл. «Мої друзі займаються законним бізнесом. Я маю на увазі банки, страхові компанії. Не турбуйте себе. Мої послуги не варті мафії». «Хто тут говорить про мафію? Називайте це як хочете. Я господиня сама собі і хочу, щоб так було і далі». Машина зупинилася перед світлофором. Вона сказала «Тут уже близько. Дякую». Потім відчинила дверцята і вийшла. Він спитав. «Коли я зможу знову вас побачити?» «Ніколи, містере Моретті». Він стежив, як вона видаляється. «Боже!» – подумав він. «Яка жінка!» З ним відбувалося щось зовсім, зовсім незвичайне. Раптом він відчув ерекцію і посміхнувся, бо знав, що ця жінка, зрештою, належатиме йому.